nam chini chakula cha falme na sita Atau si po piona si yorio te baduita a mini wowes a tu mandeno la usima yote ata usia fagne ayoyo te badumisa a mini Ciao fammi Haleluya haleluya na litukuzwe jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamtukuza Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa atua aliyotupa katika ibada hii ya maombi na tafakari ya neno lake. Tumefundishwa na kufunuliwa mambo ya kutusaidia kupitia neno lilotongoza maombi wiki hii kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya saba na mstari wa mbili imeandikwa ndipo Samweli akatwaa na kulisimamisha kati ya Mespa na Sheni akaliita jina lake Ebenezer akisema hata sasa Bwana ametusaidia Rafiki mpendwa tunapohitimisha tafakari hii tunahimizwa kumtazama Yesu Kristo kama Ebenezeri wetu tumtazame Yesu Kristo kama Ebenezeri wetu Ebenezeri maana yake ni jiwe la msaada. Ebenezeri maana yake ni jiwe la msaada. Ni kumbukumbu kumbu ya uaminifu wa Mungu aliyewasaidia Waisraeli dhidi ya Wasilesti. Tunapohimizwa kumtafakari Yesu Kristo kama Ebenezer wetu, tunapaswa kumtambua na kukiri kwamba Moja, Yesu Kristo ndiye sadaka yetu ya kuteketezwa iliyotolewa juu ya madhabau kwa ajili ya ukombozi na ukovu wetu. Yesu Kristo ndiye sadaka yetu ya kuteketezwa iliyotolewa juu ya madhabau kwa ajili ya ukombozi na wokovu wetu. Katika tafakari tulimuona Kuhani Samuel alitoa sadaka ya kuteketezwa na kumtengenezea Mungu madhabau kwa kulisimamisha jiwe aliloiita Ebenezeri. Sisi leo Yesu Kristo amefanyika Kuhani Mkuu, aliyejitoa mwenyewe kwa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili yetu. Imeandikwa sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo hapo juu asemapo dhabiu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo, li, zitolewazo kama ilivyo torati ndipo aliposema tazama nimekuja ni afanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu nimesoma waibrania sura ya kumi mstari wa sita wanane hadi wa kumi. rafiki mpendwa utakaso wetu unapatikana kwa kuamini utakaso wa damu ya Yesu Kristo tuomba toba na rehema na kuungama dhambi zetu kwa moyo wa kweli kwa imani katika jina la Yesu. Bwana anatusafisha na kututakasa kwa damu yake. Tumeambiwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Maana kwa toleo umoja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Ni wa Ebrania kumi na mstari nne. Yesu Kristo ni Ebenezeri wetu kwa sababu ya pili Yesu Kristo ni msaada wetu wa daima. Yesu amefanyika msaada wetu wa daima. Katika injili kama ilivyoandikwa na matayo sura ya 6 mstari 25 34. Yesu alituonya kwa habari ya kusumbuka na badala yake akatufundisha kumwamini Mungu kama mpaji wetu. Yesu Kristo alitufunulia kwa imani katika yeye tutamuona Mungu akikutana na mahitaji yetu yote ya kila siku kimwili, kiroho, kihisia na kijamii. Tukimwamini Yesu, tutamuona Mungu akikutana na mahitaji yetu yote ya kila siku kimwili, kiroho, kihisia na kijamii. Rafiki mpendwa, kusumbuka ni kinyume cha kuamini. Kusumbuka ni kinyume cha kuamini. Yesu Kristo aliuliza ni yupi kwenu ambaye akijisumbua, aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yamievyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, Yaliopo leo na kesho hutupwa katika tanuru. Je, hata zidi sana kwa vika ninyi enyi waimani haba. kama Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliopo leo na kesho hutupwa katika tanuru. Je, hata zidi sana kwa vika ninyi enyi waimani hapa. Ni matayo 6:27 hadi 30. Jambo la tatu tunalo muangalia nalo Yesu kama Ebeneza. Yesu Kristo ndiye mshindi wa vita vetu. Yesu Kristo ndiye mshindi wa vita vetu. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana anatushindia vita kama alivyo Waisraeli wa dhidi wa, ya Wafilisti. Biblia inatuambia katika Samueli wa kwanza sura ya na mstari wa 10. Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile. Akawafadhaisha nao akaangamizwa mbele ya Israeli Rafiki mpendwa tukisimama imara kwa imani katika Yesu Kristo Ebenezeri wetu adui zetu Bwana atawafadhaisha mbele zetu tukisimama imara kwa imani katika Yesu Kristo Ebenezeri wetu Bwana atawafadhaisha adui zetu mbele yetu tutaona ushindi wa Yesu Kristo ukidhiirika kila siku katikati ya kushindana kwetu Jambo la nne tunaloangalia Yesu Kristo kama Ebenezer wetu. Yeye ni ukumbusho wa uaminifu wa Mungu na upendo wake kwetu. Yesu Kristo ni ukumbusho wa uaminifu wa Mungu na upendo wake kwetu. Yeye ndiye msingi wa imani yetu na juu yake ndipo tunapojengwa na kuwa salama. Imeandikwa, mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Kwa kweli imeandikwa katika maandiko, tazama na weka katika sayuni kula pembeni teule lenye heshima na kila amuaminii hata tahayarika. Na kila amwamini hata tayarika. Nimesoma kitabu cha kwanza cha Petro sura ya pili mstari wa 4 na sita. Rafiki mpendwa, kilo kitazama nyuma na kuona wema, rehema na neema katika maisha yako ujue Yesu Kristo ndiye benezeri wako kila ukitazama nyuma na kuona wema rehema na neema katika maisha yako ujue Yesu Kristo ndiye benezeri wako hata sasa bwana ametusaidia hilo ndilo tamko la moyo wa imani wenye shukurani. hata sasa bwana ametusaidia hilo ndilo tamko la moyo wa imani wenye shukurani. tumshukuru Mungu kwa maombi haya Baba yetu wa mbinguni tunakutukuza na kukwabudu tunakuhimili na kukushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo yebenezeri wetu. Asante kwa jinsi hii ya ajabu ulioupenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Baba tunampokea Yesu Kristo kwa moyo wa shukurani, awe bwana na mokozi wa maisha yetu milele awe Ebenezeri wetu siku zote. Tukimtazama kama mwana kondoo wa Mungu aliyeichukua dhambi ya ulimwengu na kwa damu yake tunapokea utakaso wa nafsi zetu milele. Tena tukimkiri kama mshindi wa vita vetu na msingi wa imani yetu siku zote za maisha yetu. Yesu Kristo wewe ni Ebenezeri wetu. Wewe ndiye msaada wetu siku zote utuokoe na kututia nguvu e bwana kwa uweza wa nguvu za roho mtakatifu wako. Ukatusaidie kwa neema yako tukadumu katika imani inayokutazama na kukutegemea wewe peke yako e wetu. Kwa jina lako Yesu Kristo tuna ushindi dhidi ya adui zetu wote wa rohoni na mwilini. Asante Mungu kwa ngurumo yako inayenda kuwafadhaisha na kuatetemesha Asante Yesu kwa kuwa kwa jina lako tutaona waliotujia kwa njia moja wakikimbia mbele yetu kwa njia saba. Tunakiri hakuna silaha itakaofanyika juu yetu itakayofanikiwa kwa kwa kinywa cha Bwana kimesema hayo kwa ajili yetu. Wala hakuna ulimi utakaoweza kuinuka juu yetu kwa hukumu kwa maana Bwana ndiye mwenye kutuhesabia haki kwa jina la Yesu Kristo. Tunakiri kushinda na zaidi ya kushinda kila siku. Kwa imani katika damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Asante Mungu Baba yetu mbinguni kwa kuwa ndani yako tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Nasi tumekuamini, hatutaogopa wala hatutafadhaika. Tunakushukuru kwa kuwa mkono wa kuume wa haki yako umetushika. Nasi tumefitwa mbawani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe mbili Mei mwaka 2025 Rafiki mpendwa kila ukitazama nyuma na kuona wema rehema na neema katika maisha yako ujue Yesu Kristo ndiye benezeli wako hata sasa Bwana ametusaidia basi Mungu akubariki iwe siku njema damu ya Yesu yenye kunena mema juu yetu ikaendelee kunena mema kinyume cha mabaya yote Amen